Det här är Sverigekanalens webbradio live från Södra Dal. Det är lördagar från 16.30 som Sverigekanalens webbradio kör live. Strömmande stream, livestream från Dalarna. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson det ifrån. Lördagar från 16.30 är Sverigekanalens webbradio live från Dalarna. Kulturfredningen Jälarhonen Box 42 021 126 12 i Stockholm. Box 42 021 126 12 i Stockholm Kulturföreningen Jälarhonen. Plus i det kontot är 634 252 streck 1 634 3 2 streck 1